Саме скінчила гоцькати, тепер втомлено, витирала піт із чола. Бо хочу дати тобі по Вона поглянула на мене із зачудуванням, тоді розв'язала шнурки. Я тільки цього й чекав, дав їй такого ляпаса, аж облизалася, аж сльози вийшли з Тварюка. Ревнув я її. хотів ще додати. «Ти чого не доле? Це ж болить!» Я вже підняв кулак, аби гахнути її вже від, як раптом стримався. «Ти що, впізнала мене?» «Придурок!» – крикнула вона мені в очі. «Леш голос твій почула, знала, що ти!» «Ай, справді! Голос у мене ніби не змінився!» За це я не подумав, мені враз стало шкода її. Я спробував обійняти. Вона відвернулася, затулила обличчя руками. Вибач, мені моя відьма, чорна чехлунко, моя нічка темна, пекальна квіточка. Вона відштовхнула мої обійми. На зміну моїм ревнощам прийшла ніжність, ласка, тепло. Я знову відчув прилив людського до своєї душі. Невже я досі любив її? Невже ця курва й дійсно годна зробити з мене людину? Катря кинула мої речі просто в пику. Забирайся спати геть до клуні. Однак я хотів спати з нею. А як же галера весла, – показав я на лаву, – геть мені з хати. Вона вихопила речі з моїх рук та викинула через двері на двір. Катря так мені й не вибачила. Знав, жінка злилася не за те, що я в її, а за те, що не довіряю. Я забрав свій одяг і потяг у клуню. Мій кінь пасся тут недалеко. Бачив, як із хати вилетіли мої шаровари та сорочка. Він дивився на мою похнюплену пику і раптом заржав із мене. На ранок її досада прийшла, закликала мене на снідання. Довго побудеш на хуторі? запитала. Зараз уже їду. Маю справ доволі, відповів я, Заїдає чевареники з капустою та холодець. Схоже, вона й справді була відьмою. У неї вже була свіжа капуста, а холодець застиг серед червоного спеки. Добре ж усе-таки мати жінку таку господиню. Я задумався над цим. Відразу відігнав від себе цю думку. Не можна було знову піддаватися приступам людського, Чула я, як пошматувала вас під конотопом. Схоже, роботи у вас і дійсно багато буде. Я її мовчки, кинув лише. Не у вас, а у мене. Лихо з бідою загинули. Вона мовчала, розгубилася. Не знала, як мені висловити свої співчуття. Однак мені співчувати не треба. Я ж не людина, що буде перейматися Смертю друзів, а такий чорт Мені від того, що вони згинули, навіть краще Маю тепер їхню силу Слухай, Недоле, а візьми мене з собою Чого так дивишся? Разом, веселіше, буду тобі помагати в усьому Вечері готувати Я заклинань деяких відімських навчилася Вроки вмію кидати, порчу, зуби заговорювати, рани ятрити. Одягнувся козаком і гайда. Кінь у тебе сильний і двох витримає. Он Микита давав йому вівса, то твій кінь його зубами за шию схопив. Ніби хотів крові напитися. Добре, що вили були під руками. Оце справжня жінка, дружина. Воно готова за своїм мужем хоч на край світу піти, розділити з ним усі його труднощі і біди. І з такою жінкою чоловік стає вдесяторо сильнішим. Тьху, піп, забирай, я знову починаю думати як людина. Це вже мене починало злити. Однак думка Катерини була слушною. Не всіх вдасться завербувати, тож її відомська сила може стати в пригоді, а ще можна буде мати її під рукою зняти з неї напруження після тяжкої роботи і думки в голову дурні не полізуть кого ж вона тут приймає заки я борюся зі світлою силою одягайся коротко наказав я ми підійшли до мого коня були вже готові до наступної дороги вона поїде з нами сказав я йому Гнідий дідько зло подивився на неї. Зайвий вантаж йому не припав до душі. Очі його загорілися, він почав скалити зуби, аби вжерти її. Я показав йому кулака. Тільки спробуй. Вона сіла в сідло позаду мене, і ми поїхали. Нас проводжав божевільний, який лишився в млині за старшого. Гетьман розпустив ліобережні полки додому на кілька днів, щоб козаки могли побачити рідних, поповнити припас та повертатися назад до війська. Він планував, не відкладаючи, прийти в землі Московії, щоб тепер почати війну там, аби війна не палила більше Україну. Ось чому ми так поспішали, Женучи швидко нашого гнідого дорогою, тільки б устигнути. передлетіли до Ніжина, до Васюти Золотаренка, а вже далі треба було десь перехопити Сумка та заодно і полковника Преяславського Цюцюру. Може, спочатку до Цюцюри? За ним усе-таки цілий полк, питала дорогою Катерина. Я послав до нього Павла Тетерю. Він уже давно завербований, а цю цюра його чоловік. Думаю, вони удвох домовляться, а ми тільки припильнуємо. Зараз же мусимо подбати, аби Юрко пішов із Києва на Січ. Зеренце проростало гарно. Я увійшов у сьон Васюти, почав порпатися в його душі. Золотеренко любив славу й гроші. Він погодився на діло з Юрком, на яке я намовляв його. Мав на це три відмовки: для людей, для близьких і сам для себе. Для людей він буде розповідати, що виступає проти Виговського, бо цей без згоди всього козацтва віддав Україну ляхам. Рідним та товаришам він казатиме, що зради Виговського, бо хотів поновити династію хмельницьких, заступився за свою родину. А для себе він знав, що як дядько матиме величезний вплив на Юрка, стане наказним, а згодом навіть гетьманом, а це гроші, багатство. Катерина вчилася у мене стоючи поруч. Жінки таки була користь. Вона готувала мені їжу, а з нею давала нам із гнідим якесь зілля, від чого сили в нас ставало більше, і нас так не втомлювала далека дорога. А ще вона ходила по шинках, сама вчилася вербувати козаків, і виходило в неї досить непогано. Горілка – та ще й з рук блудниці страшна сила. Отож ті козаки, що не сиділи вдома, а вешталися шинками, легко потрапляли під її чари. Ми так і поділили свою роботу я брав на себе старшин, а вона простих козаків. З Ніжна ми поїхали до Переяслава. Тут жив інший дядько Хмельниченка Сомко. Він був молодшим братом матері Юрася першої дружини Хмельницького, яким Сомко був значним козаком. Ні у Хмельницького, ні у Виговського, яким не дослужився до полковника, хоча і мав заслуги. Зате йому вдалося придбати в Прияславі багато майна, став одним із найближчих людей у місті. Через родичання з Хмельницькими зажив між козаками поваги, мав великі зв'язки серед старшини. І що? І все? Ти, такий достойний чоловік, задовольнеться лише тим,